Ferice, zice el, de aceea ale căror fără de legi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite. Ferice de omul, căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați prejur. Căci, zicem că lui Avram credința i-a fost socotită ca neprihănire. Dar cum i-a fost socotită?